Kapitola 35 Teď tady máme policistu, důstojnici, Moniku Jensenovou, 15 let pod ní na zem vkročení, jejíž život pokřivil fenomén dlouhé země, ostatní jako životy většiny lidí, která se pokouší najít v tom všem nějaký smysl. Najít nějaký smysl ve způsobu, jakým se kolem jejího starnoucího těla změnil svět a v tom, jak se při tom všem policie pokoušela udržet klid. Toho večera zachmuřeně zírala na obrazovku, kde vystupoval Brian Cowley, v poslední době čím dál tím známější hlava jedovatého hnutí lidstvo především, který kolem sebe trousil v své žlučovité manipulativní poznámky, lidové historky a zemité vtípky, které ovšem ukrývaly mazané, ale velmi rozvratnické a nebezpečně politické narážky. děky vypnula zvuk, ale z mužské tváře na obřezovce nadále prýštěla nenávist jako pot. Jenže s nenávistí a násilím byl celý fenomén dlouhé země spojen od samého začátku. Pouhé dva dny po samotném dni na zem vkročení se teroristé jak na Pentagon, tak na britský parlament. Mohlo to dopadnout hůř. Mladík, který vkročil do Pentagonu, si nestudoval dobře v zálenosti a úhly, takže jeho provizorní bomba vybuchla v jedné z chodeb a jedinou obětí byl její tvůrce. Britský terorista očividně věnoval výuce geometrie poněkud větší pozornost a objevil se z nenadání v poslanecké sněmovně, ale zřejmě své domácí studium nedokončil, takže poslední, co viděl, bylo pět poslanců, kteří právě probírali nedůležitou účtenku za lov sladů. Kdyby se byl zjevil v poslaneckém baru, byl by sklidil mnohem víc duší. Přesto prolétla ozvěna obou explozí celým světem a autority spanikařily. Zájem to vzbudilo i mezi množstvím soukromých osob. Nebylo zapotřebí genia, aby si lidé uvědomili, že zatímco spí, může kdykoliv kdokoliv vkročit do jejich domů. A kde vznikne panika, není daleko vzaný zisk. Okamžitě byla v dílnách i v soukromých domech vyvinuta antivkročovací zařízení, některá z nich domyslná, mnoha z nich hloupá a několik smrtelně nebezpečných, ve většině případů spíš pro jejich vlastníky, než pro nějakého rádoby zloděje. Pokusy projít prázdným prostorem místností s antivkročovacím zařízením. Obvykle končilo tím, že dětem někde uvázly prsty nebo byly poraněni domácí mazlíčkové. Jak lidé brzo zjistili, nejjednodušším protiopatřením bylo prostě zastavit prázdné prostory nábytkem ve vektoriánském stylu, takže pro nějakého vkročovatele nezbyv... nezbývalo místo. Ve skutečnosti byla hrozba vloupání ve velkém, provedených za pomocí kročce spíš něčím jako městskou legendou než skutečným nebezpečím. No ano, hodně lidí zmizelo z tohoto světa, aby unikli dluhům, závazků nebo pomstě a existovalo dost policistů, kteří se vydali za nimi a vždycky se objevili takoví, kteří na své cestě světy kradli, znásilňovali a zabíjeli, dokud je někdo nezabil. Ale na dlouhé zemi byla kriminalita per capita nízká, protože sociální tlaky, které podnítily tolik zločinů a nepořádku na prvo zemi, tam docela chyběly. Samozřejmě, že vláda nebyla příliš šťastná, že jí plátci daní mizí z dosahu. Přesto jen v Iránu, Barmě a Spojeném království se pokusili vkročovat ní zakázat. Většina vlád svobodného světa převzala nějakou modifikaci amerického zaštiťujícího programu a požadovala suverenitu svého území na všech územích ne na nekonečných světech. Tak například francouzi prohlásili, že veškerá francouzská území jsou volná ke kolonizaci pro každého, kdo se chce stát Francouzem a je připraven podepsat velmi pečlivě připravený dokument, který vytečoval, co to být Francouzem znamená. Byl to odvážný nápad, poněkud skomplikovaný tím, že se v celonárodní diskuzi ukázalo, že ani jediní dva Francouzi se nedokázali shodnout, co to být Francouzem opravdu znamená. Na druhé straně existovala jiná myšlenková škola, jejíž vyznavatelé tvrdili, že být Francouzem je součást toho, co z vás Francouze dělá. Jenže v praxi bez ohledu na to, který režim byl zaangažován, netrvalo vám dlouho dorazit na místo, kde vám do toho žádná vláda, ani benevolentní, ani radikální, nemohla mluvit, jednoduše proto, že tam žádná vláda nebyla. A lidé? Ti prostě vkročovali sem, tam, kdykoliv a většina z nich ani tak nemířila někam nebo za něčím, ale spíš utíkala před něčím nebo někud, kde už nechtěla být. Bylo nevyhnutelné, že mnoho z nich odcházelo nepřipravených a aniž si svou cestu promysleli a mnozí z nich pak v souvislosti s tím trpěli. Postupně se ale lidé učili od takových, jako byli Amišové, kteří se spoustu věcí naučili už dávno a brzy zjistili, že nejvíc ze všeho budete potřebovat ostatní lidi a dobrou přípravu. Po patnácti letech už po nekonečných prázdných pláních dlouhé země zkvétali úspěšné komunity. Množství emigrantů se začalo pomalu zmenšovat, ale odhady říkali, že celá pětina obyvatel země odešla, aby si našla nový svět, což byl demografický úbytek podobný úbytku ve světové válce nebo v nějaké děsivé pandemii. Jenže podle názoru politicky Jensenové bylo pořád ještě brzy. Svým způsobem se lidstvo teprve začínalo velmi pomalu přizpůsobovat představě nekonečné hojnosti, protože bez omezení pozemských zdrojů se objevily úplně jiné možnosti života. Právě včera se Jensenová v televizi dívala, jak se teoretická antropoložka probírala celou vzniklou situací. Uvažujeme takhle. Jestliže je dlouhá země skutečně nekonečná, jak to začíná vypadat, pak si může celé lidstvo dovolit žít na věky v prvobytně po spolných systémech typu lovci, sbírači, rybařit, sbírač kleble a kdykoliv dojdou, přesnout se prostě jinam. Nebo kdykoliv se vám zachce. Takovým způsobem bez zemědělství může země uživit nějaký milion lidí. Je nás deset miliard, takže bychom potřebovali deset tisíc zemí. A ejhle, najednou je máme, máme jich mnohem víc. Nepotřebujeme zemědělství, které by živilo to obrovské množství lidí. A v tom případě potřebujeme města, gramotnost nebo základní vzdělání? Jenže zatímco tohle nesmírné zemětřesení v osudu lidstva pokračovalo, Začalo se čím dál tím jasný ukazovat, že existuje velké množství lidí, pro něž jsou všechny ty poněkud dvojznačné poklady dlouhé země navždy mimo dosah a že tihle lidé z toho začínají být čím dál tím víc nešťastní. A když teď, 15 let po dní na vkručení, pozorovala Monika Jensenová s rostoucí úzkostí televizní vystoupení Briana by Kouleje, byli to právě tihle lidé, co jí čím dál tím víc zajímalo.